Розділ двадцять шостий. Дороговкази. За час своїх мандрівок я добре вивчив ось таке. Те, що в одному краї вважається розкішшю, в іншому є цілком буденним. Риба, якою ми в Оленічому замку годували б і кота, в внутріземських містах цінується як делікатес. Є місцевості, де вода – багатство, а в інших постійні повені – це прикрість і загроза. Добре вичинена шкура, зграбно виплітений посуд, прозоре, мов повітря скло, екзотичні квіти. Всі ці речі я бачив у такій кількості, що люди, який ними володіє, не вважає їх багатством. Можливо, що і магія, проявляючись досить часто, стає звичайною. Замість бути річю, що викликає захват і благоговіння, стає сировиною для дорожніх полотен та дороговказів. Таке марнотратство дивує тих, кому це недоступно. Того дня я йшов, як і раніше, схилом лісистого узгір'я. Спершу узбіччя було широким опологом, я міг іти, не гублячи дороги з очей, вона пробігала тільки трохи нижче схилу. Величезні вічно-зелені дерева утримували високо наді мною більшу частину зимового снігу. Лісова підстілка була нерівною, де-неде траплялися латки глибокого снігу, але йшлося не надто тяжко. Та під кінець дня дерева почали меншити, а схил узгір'я ставав куди крутішим. Подяглася схилом і дорога, тож я пішов попід нею. Коли настав час розбивати табір для ночівлі, ми не могли знайти рівного місця для намету. Мусили далеко п'ястися узгір'ям униз, перш ніж натрапили на годящу галявину. Коли вже встановили намет, Кетрікін оглянула дорогу і насупилася. Виняла карту та переглядала її при останніх сонячних променях. Саме тоді я й спитав у неї, в чому річ. Вона тицьнула у карту пальцем у рукавичці, а тоді показала на схил над нами. «Якщо дорога й далі здійматиметься вгору, а схили крутішитимуть, ти не зможеш йти на рівні з нами. Завтра ввечері ми залишимо дерева позаду. Тамтешня місцевість безплідна, стрімка і кам'яниста. Нам доведеться взяти з собою дрова для вогнища, скільки зможуть нести джепи». зморщила брови. «Можливо, навіть у повільному швидкість, щоб ти встигав». «Я не відстану», – пообіцяв я. Її блакитні очі зустрілися з моїми. «А вже післязавтра тобі, можливо, доведеться приєднатися до нас на дорозі?» Кетрікін пильно подивилася на мене. «Якщо так, то мушу з цим упоратися». Я стинув плечима і спробував усміхнутися, хоча й почував тривогу. «Що ще можу зробити?» «Що ще може зробити будь-хто з нас?» пробурмотіла вона сама собі у відповідь. Того вечора, коли я закінчив чистити кухонні горщики, Кетл знову розстелила свою полотнину і розклала камені. Я глянув на розстановку і труснув головою. Я ще цього не розв'язав. Що ж, це полегшення, промовила вона. Якби ти, а навіть ви удвох із вовком зробили це, я б так здивувалася, що й словами не сказати. Це складна задача. Але зараз ми зіграємо кілька ігор, і якщо триматимеш очі розплющеними, а розум гострим, то можеш знайти свій розв'язок. Та мені це не вдалося. Тож, уклавшись спати, я подумки бачив гральну полотнину і розкладені камені. Наступного дня ми йшли так, як і передбачила Китрікін. До полудня я продирався крізь чагарник або пробивався крізь купи насипаного каміння, а Старлінг ішла відразу ж за мною. Хоча місцевість була такою складною, що ледь ставало духу на звичайну ходу, і її переповнювали запитання. І то все про блазня. Що я знаю про його походження, хто шив йому вбрання, чи він колись серйозно хворів. Я вже звик відповідати їй так, щоб у цих відповідях було обмаль інформації або зовсім ніякої. Сподівався, що ця гра її втомить, але вона була чіпкою, мов бульдог. Нарешті я роздратовано повернувся до неї та заявив, що хочу достеменно знати, чого він її так цікавить. На її обличчі з'явився дивний вираз, наче вона намірялася зробити щось ризиковане і збиралася насиль. Роздулила рота, мить повагалася, а тоді випалила слова, наче більше не мала змоги терпіти. Блазенце жінка, і вона в тебе закохана. Кажучи це, Старлінг жадібно втупилася мені в обличчя. Якусь мить мені здавалося, що мене Стрелька говорить чужеземною мовою. Я стояв, дивлячись на неї згори вниз і намагаючись збагнути, що вона має на думці. Якби не засміялася, я б, може, вигадав якусь відповідь, але щось у її сміху відтак мене вразило, що я повернувся до неї спиною і далі долав стрімке узгір'я. «Ти червонієш!» – гукнула Старлінг ззаду. Задихалася від сміху. «Бачу це по твоєму карку. Усі ці роки, а ти й не знав? Навіть ніколи не здогадувався. «Думаю, що це абсурд», – сказав я, не озираючись. «Справді? І що ж в цьому абсурдного?» «Геть усе», – холодно відповів я. «То скажи мені, чи ти цілковито впевнена, що я помиляюся?» Я не вшанував її глузування відповіддю. Продирався крізь латку густого чарнику, не зупиняючись, щоб притримати для неї гілки. Здогадувався, що вона знала про мій гнів, бо й далі реготала. Я залишив позаду останні дерева і став дивлячись на майже голу кам'яну стіну. Кущі практично зникли, а потрісканий сірий камінь наставляв з-під снігу скрижені лігребені. «Стій на місці!» – перестаріг я Старлінг, коли вона, видершись із хащів, підійшла до мене ближче. Роззирнулася довкола і затамувала подих. Я дивився вгору, на стрімке узбіччя, аж до місця, де дорога перетонала гірську стіну, як жолоб шматок дерева. Це був єдиний безпечний шлях уздовж прямовисного гірського схилу. Над нами тягся стрімкий схил гори, засипаний дрібним камінням. Не повністю вертикальний, та наче й не Де-наде розкидані викручені вітром дерева та кущі, їхнє коріння то заглиблювалося в камінністий ґрунт, то п'ялося над ним зверху. Гілля цієї рослинності нерівномірно вкривала шершень. Сходження в город дороги буде неабиякою випробою. У збіччя, яким ми йшли весь ранок, ставало дедалі крутішим. Мене б це не мало здивувати, але я так пильно шукав найкращий шлях, що вже певний час не дивився вгору. «Мусимо повертатися на дорогу», – сказав я мене Стрельці, а вона мовчки кивнула. Це було легше сказати, ніж зробити. У кількох місцях я чув під ногами каміння та усипища, інколи мусив пробиратися на чотирьох. Позаду тяжко дихала Старлінг. «Ще трішки!» – гукнув я їй, а нічнокий тим часом спинався узбічям поруч із нами. Він без зусиль нас обігнав, кількома стрибками досяг краю дороги. Зник, а тоді повернувся, став на виступі та дивився вниз. За мить поруч із ним з'явився блазень, тривожно глянув на нас. Потрібна допомога. крикнув нам згори. Ні, ми впораємось. відгукнувся я. Ненадовго зупинився, присівши і вчепившись за стовбур карликового дерева, щоб перевести подих і витерти підзвичай. Старлінг пристала поруч зі мною, і зненацька я відчув над собою дорогу. Пливла, мов течія, ріки, і як над рікою, у тому ж напрямку, що й течія, віяв вітерець. Це не був зимовий морозний вітер, він ніс із собою життя, водночас далеке і близьке. У ньому витала дивна сутність блазня, прихований страх Кетл, тужлива рішучість Кетрікін. Усе це було розділене розпізнавалося як букети різних вин. «Фіце Чіверлі!» – з натиском моя ім'я Старлінг, стосанувши мені між лопатками. «Що?» Неуважно спитав я. «Рухайся вже! Не можу більше тут стерчати, мені стерпли ноги!» О, утямився я. Повернувся у власне тіло і здолав решту підйому до краю дороги. Пливкий скіл дав мені змогу без зусиль свідомувати Старлінг позаду. Я відчував, як вона переставляє ноги, як чіпляється за ввого гірську вербу на крутому схилі. Якусь мить я стояв на краю дороги. Тоді зробив крок на її гладеньку поверхню, прислизнувши в неї, як дитина в річку. Блазень чекав нас. Кедрікін стояла на чолі вервички джепів, неспокійно озираючись, аби впевнитися, чи ми до них приєдналися. Я глибоко вдихнув, почувся так, наче збираюся докупи. Нічну окий поруч зі мною зненацька підбив носом мою руку. — Залишайся зі мною, — підказав він. Я відчув, як вовк намагається сильніше вхопитися за зв'язок між нами. Мене занепокоїло, що я не міг йому допомогти. Глянув у його глибокі очі і раптом знайшов у них невисловлене запитання. Ти на дорозі. Я не думав, що тварини можуть на неї виходити. Він несхвально пирхнув. Важати щось розумним і робити це різні речі. Ти міг би помітити, що джепи вже кілька днів мандрують цією дорогою. Це було аж надто очевидним. То чого дикі тварини її уникають? бо наше виживання залежить від нас самих, джепи залежать від людей і підуть за ними в найбільшу небезпеку, хай яким дурним це здається. Тому їм бракує глузду тікати від вовка. Натомість, коли я їх лякаю, біжать до вас, людей. Так само коні чи корови та річка. Як залишити їх самих собі, зайдуть у воду лише тоді, коли смерть уже їх нас доганяє, коли тікають від хижаків чи голоду. Але люди змушують їх перепливати річку, як тільки захочуть перебратися на той берег. Думаю, вони досить дурні. «То чого ж ти на цій дорозі?» – спитав я, усміхнувшись. «Не сумнівайся у дружбі!» – серйозно відповів нічну оки. це!» – я здригнувся, обернувся до кетел. «Я в порядку!» – сказав їй, хоча й знав, що це не так. Моє відчуття зазвичай робило мене дуже чуйним до того, що поблизу мене хтось є. Та кетел підійшла ззаду майже в притул, а я не помітив цього, доки вона не заговорила. Щось у дорозі з кілу притупило мій від. Коли я спеціально не думав про нічного кого, він блякнув мені в розумі, перетворюючись на невиразну тінь. «А був би ще меншим, якби не намагався з тобою залишитися?» – стурбовано зауважив він. «Усе буде добре, мушу тільки бути на сторожі, сказав я йому. Кетл вирішила, що я звертаюся до неї. «Так, мусиш!» – обережно взяла мене за руку і пішла. «Інші вже нас випередили». Старлінг ішла поруч із блазним та співала на ходу любовні пісеньки, але він неспокійно озирався на мене через плече. Як і внув йому, він тривожно схилив голову. Кетл, що стояла поруч зі мною, щепнула мене за передпліччя. «Зверни увагу на мене! Розмовляй зі мною! Кажи мені щось! Ти розгадав ту ігрову загадку, яку я тобі дала?» «Ще ні», – зізнався я. Дні ставали теплішими, але вітер, що пролітав повз нас досі, ніс із собою крижаний подих із гірських вершин. Думаючи про це, я відчував холод на щоках, проте дорога з кілу змушувала мене цього не помічати. Вона поступово здіймалася вгору, та я, здавалося, без жодних зусиль крокував її поверхню. Очі казали мені, що ми піднімаємося, але я йшов так легко, наче спускався з гори. Ще один щепок від Кету. «Думай про загадку», – коротко наказала вона. «І не дозволяй себе ошукати. Твоє тіло втомлюється, і йому холодно. Те, що ти цього не усвідомлюєш, не означає, що можеш на це не зважати». «Тримай темп!» Її слова здалися мені водночас і дурними, і мудрими. Я зрозумів, що, чіпляючись моєї руки, вона не тільки певніше трималася на ногах, а й змушувала мене йти повільніше. Я вкоротив і вповільнив кроки, щоб ступати на рівні з нею. «Іншим, здається, це не вадить», – зауважив я їй. «Правда, але вони не є ні старими, ні скілчутливими». Цієї ночі все в них болітиме, завтра вповільнять швидкість. Цю дорогу збудовано в розрахунку на те, що ті, хто нею йтиме, або не відчуватимуть її найтонших впливів, або пройшли тренування і знають, як з ними впоратися. «Звідки ви стільки знаєте про це?» – зажадав я. «Ти хочеш знати про мене чи про дорогу?» – сердито відрізала стара. «Насправді і те, і інше?» – відповів їй. Кетл промовчала. За якийсь час спитала мене. Пам'ятаєш віршики зі свого дитинства? Не знати чого це дуже мене розсердило. Не пам'ятаю, заперечив я. Не маю жодних спогадів із найранішнього дитинства, коли більшість дітей їх вивчає. Зате можу похвалитися, що вивчив вчив стаєні віршики. Продекламувати вам п'ятнадцять прикмет доброго коня. Продекламуй кращі шість мудреців у джампі прийшли. грикнула вона. За моїх часів діти не тільки вивчали віршики, а й знали, що вони означають. «Це та гора з вірша, не тяму, ти собача! Та, на яку жодна розумна людина не піднімається і не сподівається з неї спуститися!» Мороз пройшов мені поза спиною. Кілька разів за життя я пізнавав якусь символічну правду, що оголювалася при цьому ж аж до найстрашніших основ. І це був такий момент. Кеттл змусила мене виразно усвідомити те, що я знав уже кілька днів. «Мудреці були скілерами, чи не так?» – тихо спитав я шість, п'ять і чотири. Групи скілу або залишки груп. Мій розум проскочив в логічній східці, замінивши більшість кроків інтуїцією. От що трапилося зі скілерами, з тими старими, яких ми не могли знайти. Коли виявилося, що група Галана не працює добре, а Веріті потребував більшої допомоги для захисту герцогств, ми з ним шукали літніх скілерів, навчених ще з Солісіті, до того, як Галан став майстром скілу. Пояснив Якетов. «Ми знайшли набагато записаних імен, і всі ці люди або померли, або зникли. Ми підозрювали зраду», – стара пирхнула. «Для груп скілу в зраді не було б нічого нового. Але частіше траплялося так, що люди, зростаючи в скіллі, дедалі сильніше налаштовувалися на нього. І врешті скіл їх кликав. Якщо хтось був достатньо сильним у скіллі, то міг витримати цю дорогу. Якщо ж ні, то гинув. «А якщо комусь вдавалося?» – спитав я. Вона скоса на мене зиркнула і нічого не відповіла. «Чим закінчується ця дорога? Хто її збудував і куди вона веде?» «Веріті!» – нарешті тихо сказала Кетл. «Дорога веде до Веріті. Нічого більше нам знати не треба». «Але ж ви знаєте більше!» – звинуватив я її. «І я теж. Вона веде до джерела всього скілу». Її позорк став тривожним, а тоді напрозорим. «Нічого не знаю», – кисло сказала вона. Тоді, видно, відчула докори сумління. Я багато про що здогадуюся, чула численні напівправди. Легенди, пророцтва, поголоси. Ось що я знаю. А чому ви їх знаєте? – натискав я. Вона обернулася рівно глянула на мене. Бо я на це приречена, як і ти. І не сказала більше ні слова на цю тему. Затим встановила уявну гральну дошку і змусила мене вирішувати, які ходи я зробив би, витягши чорний, червоний чи білий камінь. Я намагався зосередитись на них, знаючи, що Китал ставить переді мною ці задачі, аби я не втратив панування над власним мозком. Але ігнорувати скіл силу цієї дороги однаково що не зважати на сильний вітер чи потік крижаної води. Я міг не звертати на неї уваги, але не міг її і зупинити. Посеред міркувань про стратегію гри я задумувався про схему власного мислення і сприймав його не як власне, а як чуже, певним чином використане мною. Хоча я подумки тримав перед очима згадану гру, це не зупиняло галереї голосів, що шепотілися десь на задвірках мого мозку. Дорога звивалася вгору і вгору. Сама гора майже прямовисно здіймалася ліворуч від нас і так само стрімко спадала з правого боку. Дорогу прокладено так, як не зробив би жоден нормальний будівничий. Більшість торгових гостинців звивалася між узгір'ями та перевалами. Ця ж п'ялася по схилу гори до її вершини, здіймаючись усе вище. Доки день добіг кінця, ми далеко відстали від інших. Нічнуокий клусом оббігав нас, а тоді повернувся, аби сповістити, що решта дісталася місце для ночівлі – широкого і рівного, і розставляє там намет. З наближенням ночі гірські вітри стали кусати лютіше. Я радісно подумав про тепло та відпочинок і почав умовляти Кетл додати ходу. «Додати ходу? – спитала вона. – Це ж ти постійно його вповільнюєш, а зараз давай, поспіши!» Останній перехід перед постоєм завжди найважчий. Це казали мені солдати Оленічого замку. Але того вечора я почувався так, наче брів крізь холодний сироп, бо заледве волочив ноги. Здається, я раз у раз зупинявся. Знаю, що Кетл Торсала мене за плече та наказувала йти. Навіть коли ми обійшли складку на схилі гори і побачили попереду освітлений намет, я не міг змусити себе до швидкого руху. Як у горячковому Марві, мої очі спершу наблизили намет до мене, а потім далеко його відсунули. Я тягся далі. Довкола мене шепотілися натовпи. Ніч затуманила мені очі. Довелося примружитися, аби розгладити щось на холодному вітрі. Повз нас по дорозі проходила ціла юрба людей, нав'ючені усли, дівчата, що несли кошики з яскравою пряжею і сміялися. Я обернувся, щоб роздивитися продавця дзвоників, який саме нас минав. Ніс на плечі високу підставку, і десятки латунних дзвоників різної форми та голосу брязкали і подзвонювали на ходу. Я потяг Кеттел за руку, щоб вона обернулася і побачила це, але стара тільки стиснула залізною хваткою моє плече та поволокла мене геть. Далі повз нас пройшов хлопець, що спускався з доселища. Ніс кошик яскравих гірських квітів. Від їхнього запаху аж голова йшла обертом. Я вирвався із затиску Кеттел. Поспішив за ним, щоб купити кілька для молі хай би напахтила ними свої свічки. «Допоможіть мені!» – гукнула Кетл. Я глянув, що трапилося, але її зі мною не було. Я не міг знайти її в натовпі. «Кетл!» – покликав я. Озирнувся, а тоді зрозумів, що гублю за продавця квітів. «Почекай!» – крикнув я йому. «Він відходить!» – налякано і розпачливо лементувала вона. З ззаду в мене врізався нічноокий, його передні лапи вдарили по моїх раменах, його вага та швидкість звалили мене до лілиць на тонкий шар снігу, що покривав гладеньку поверхню дороги. Попри рукавиці я обідрав шкіру з долоня, коліна запакло вогнем. «Дурень!» – гримнув я на нього і спробував підвестися, але він ухопив мене за щиколотку і знову кинув на дорогу. Цього разу я міг зазирнути через край і побачив унизу прірву. Мої біль і здивування втихомирила ніч, подорожні щезли, залишивши мене на одинці з вовком. «Нічну обурився я. «Дай мені встати!» Він натомість піймав мене за зап'ястя, стис зуби і відволік від краю дороги, не даючи підвестися з колін. Я не знав, що вовк настільки сильний, а радше ніколи не здогадувався, що він може звернути цю силу проти мене. Даремно молотив його вільною рукою, постійно вилаючи і намагаючись встати. Чув, як кров пливе мені по руці, це його зуб впився мені в тіло. Раптом обабіч мене з'явилися Кетрікін і Блазень, вхопили попід руки, поставили на ноги. «Він сказився!» – гукнув я, коли до нас підбігла Старинг. Її обличчя було блідим, очі величезними. «Ой, Вовчику!» – зраділа вона, опустилася на одне коліно і обхопила його руками. Нічнокий сидів, віддихуючись, помітно втішений її обіймами. «Що з тобою діється?» – зажадав я. Він глянув на мене, але не відповів. Перша моя реакція була дурною. Я підняв руки до вух. Але ж я не ними чув нічного. Коли я так зробив, він заскавчав, і я виразно це почув. Це було лише собаче скавоління. Нічноокий. скрикнув я. Він підвівся, став на задні лапи, спершись передніми мені на груди. Був таким великим, що майже міг зазирнути мені в очі. Я відчув луну його туги та розпачу, але більше нічого. Потягся до нього від Не міг його знайти. Не міг відчути нікого з них. Так, наче всіх їх перековано. Я озирнувся довкола, побачив їхні перелякані обличчя і усвідомив, що вони кажуть, ні, майже кричать щось про край дороги, чорну колону, і що трапилось, що трапилось. Вперше мене вразило, наскільки незграбною є мова. Усі ці окремі слова, поєднані разом, кожен голос вимовляє їх по-іншому. І це так ми спілкувалися між собою? «Фіце! Фіце! Фіце! фіце Кричали вони моє ім'я, мабуть, звертаючись до мене, та кожен голос звучав інакше. Коложен мав на думці власний образ співрозмовника і причину, через яку розмовляли з ним. Слова були незграбними. Я не міг зосередитися на тому, що вони намагалися ними передати. Це було так, наче маєш справу з чужоземними купцями, щось показуєш на пальцях, усміхаєшся, ці, супишся і здогадуєшся. Постійно здогадуєшся, що насправді мав на увазі той другий. «Прошу!» – сказав я. «Тихо! Прошу!» Я лише хотів, щоб вони замовкли, припинили шуми, рухи губами, але мою увагу привернуло звучання моїх власних слів. «Прошу!» – повторив знову здивований, скільки всіляких рухів мушу зробити, щоб видобути такий неточний звук. «Тихо!» – ще раз мовив я і збагнув, що це слово позначає надто багато речей, аби взагалі мати якесь реальне значення. Якось, коли я тільки-но перейшов від... під опіку Баріча, він наказав мені зняти зброю з упряжки коней. Ми тоді ще звикали один до одного, і ніхто розумний не дав би такого завдання дитині. Але мені вдалося видріпатися на слухняних тварин, відстебнути кожну блискучу пряжку та застібку. І от уже вся упряж розібрана частинами лежить на землі. Коли Баріч прийшов перевірити, чим це я займався стільки часу, йому від здивування аж мову відібрало. Тим часом я здивувався, зі скількох частин складається річ, яка спершу здавалася мені цілісною. Отак так було зі мною і зараз. Усі ці звуки складалися в слова, всі ці слова складалися в судження. Мова розпадалася на частини мені в руках. Ніколи досі я про це не задумувався. Стояв перед ними настільки просякнутий сутністю скілу на цій дорозі, що мова здавалася мені по-дитячому незручною. От наче їсти вівсянку пальцями. Слова були повільними і неточними. Приховували стільки ж сенсів, скільки й розкривали. «Фіце, прошу, ти маєш...» – почала Кетрікін, і мене цілковито поглинуло обмірковування всіх можливих значень кожного з цих чотирьох слів. Так я й не почув, що ще вона сказала. Блазень взяв мене за руку і вів до намету. Штовхав, доки я не сів, тоді зняв з мене шапку, рукавиці та плащ, не кажучи їй слова, вклав мені в руки гарячий кухлик. Це я ще міг зрозуміти, але швидка тривожна розмова інших скидалася на перелякане пікання цілої клітки курчат. Підійшов вовк, ліг поруч зі мною, спершись великою головою мені обстигно. Я потягся вниз, погладив широкого лоба, торкнувся пальцем м'яких вух. Він притиснувся до мене дужче, наче прохаючи чогось. Я почухав його за вухами, подумавши, що саме це йому і треба. Страшно було не знати цього. Того вечора з мене не було жодного пожитку». Я намагався виконати свою частку обов'язків, але, за що б не брався, інші просто виривали його мені з рук. Кетл кілька разів мене щепнула, штурхнула і наказала прокинутися. Одного разу, коли стара мене бештала, я був настільки зачарований рухом її вуст, що й не помітив, коли вона пішла собі. Не пам'ятаю, що я робив, коли вона стисла мене за карк рукою, схожою на пазу Рестулапу. Схилила мою голову вперед і тицяла по черзі кожен камінь, розкладений на її гральні полотнині. Вклали мені в руки чорний камінь. Якийсь час я просто дивився на фігури. Раптом відчув, як у моєму сприйнятті щось змінилося. Тепер мене і гру ніщо не розділяло. Раз по раз я пробував ставити камінь на різні позиції. Нарешті знайшов ідеальний хід, а поклавши камінь на вибране місце, почувся так, наче мені зненацька прочищено вуха або ж знято полу до з очей. Звів погляд, придивився до всіх довкола. Вибачте, недоречно пробурмотів я. Вибачте, тобі вже краще? тихо спитала Кету, говорила так, наче до малої дитини. Я трохи отямився, відповів їй, тоді глянув на неї із раптовим розпачем. А що трапилося? Скіл, просто сказала вона. Ти не досить сильний у ньому. Ледь не пішов дорогою, яка вже нікуди не веде. Там якийсь дорожній знак, дорога біля нього розходиться, один шлях веде униз у долину, другий угору. Той шлях, що вниз уже багато літ, як знищено якоюсь катастрофою. На дні саме тільки звалене каміння, але видно, що дорога з'являється з, з руїни, і продовжується. Тоді зникає у черговій кам'яній плутанині. Веріті не міг туди піти, але ти ледь не пішов за спогадом про давню дорогу на зустріч смерті». Кетл замовкла і суворо глянула на мене. «За моїх часів, тебе б вважали б достатньо вишколеним, аби робити те, що ти робив» не кажучи вже про самотнє постання перед таким викликом. Якщо це найкраще, чого тебе навчено, ти певен, що Веріті живий? Зненацька зажадала вона, що він самотнє витримав це випробування. Я вирішив, що хтось із нас мусить відкрити свої таємниці. Я бачив його у скіл сні, в місті з людьми такими, як ті, кого ми проминали сьогодні. Він занурив долоні й руки в магічну ріку та пішов звідти насиченою потугою. «Боже, риб!» Заклякла Кетел. На її обличчі з'явилася тінь жаху та благоговіння. Ми нікого сьогодні не проминали, заперечила Старлінг. Я не усвідомлював, що мене стрелька сіла поруч зі мною, аж доки вона не озвалася. Здригнувся, вражений, що хтось може наблизитися до мене, а я цього не відчую. Усі, що йшли колись тією дорогою, залишили на ній якусь свою частку. Твоїм відчуттям ці привиди недоступні, але фіц блокає між ними ноги як новонароджена дитина і так само наївний. Зненацька Кетл відкинулася на свою постіль, усі зморшки на її обличчі поглибилися. Як таке дитя може бути каталізатором? сказала вона до всіх і ні до кого, зокрема. Ти не знаєш, як врятуватися від самого себе? Як же ти збираєшся врятувати світ? Раптом блазень припіднявся на своїй постелі, взяв мене за руку. З цим заспокійливим дотиком до мене перетекла якась сила. Його інтонація була легкою, але слова глибоко проникали мені в душу. Пророцтва ніколи не запевняли про компетентність, тільки про витривалість. Що там каже ваш Біллі Колум? Вони, мов, краплинку дощу, що стікають по кам'яних вежах часу, а дощ завжди бере гору над каменем». Він стис мою руку. «Твої пальці як лід», – сказав я йому, коли він відпустив мене. «Я неймовірно змерз», – погодився Блазень. Підтяг коліна до груди і обхопив їх руками. «Я змерзлий і втомлений, але й витривалий». Я відвів від нього очі і зіткнувся поглядом зі Старлінг. На її обличчі грала хитра посмішечка, що ніби запевняла, «А я все розумію!» «О, Боги, як же це мене роздратувало!» «У моїх пакунках є ельфійська кора». Запропонував я блазневі. Вона і зігріває і додає сили. Ельфійська кора. скривилася кетл, наче це було щось гинне, та трохи поміркувавши, захоплено додала. А насправді це може бути доброю думкою. Так, чай з ельфійської кори. Коли я витяг зілля зі своїх речей, стара вирвала його мені з рук, наче я міг ним порізатися, бурмотіла сама собі, відміряючи до наших кухликів маленькі порції. Бачила я, якими дозами ти себе труїш. Дорікнула вона мені та сама заварила чай. До того, який приготувала Кетрікін, Старлінг і собі, ельфійської кори не додала. Я випив ковток гарячого чаю, спершу розкуштувавши гризьку гіркоту ельфійської кори, а вже потім відчувши тепло всередині. Воно пройшло крізь мене, принесши полегшення. Я спостерігав за блазнем і помітив, що він розслабився в обіймах цього зілля, хоча його очі почали блищати. Китрікін витягла свою карту і схилилася над нею, насупивши брови. «Фіце-Чиверлі, глянь карту зі мною!» Зненацька наказала королева. Я уминув жаровню, підходячи до неї. Ледь усівся, як вона почала. «Гадаю, зараз ми тут!» Показала пальцем перший пункт на шляху, нарисованому на карті. Вереті казав, що відвідає всі три місцевості, позначені на карті. Думаю, що коли цю карту рисували, дорога, якою ти ледь не пішов цього вечора, ще існувала і була неушкодженою. А тепер її більше немає. І то вже якийсь час. І блакитні очі зустрілися з моїми. Як вважаєш, що зробив Веріті, діставшись сюди? Я поміркував якусь мить. Він людина прагматична. Наступна друга зупинка, здається, на відстані трьох-чотирьох днів дороги звідси, не більше. Думаю, він спершу міг рушити на пошуки старішин саме туди. А ця третя, ну, хай ще тиждень від другої. На мою гадку, він вирішив би насамперед відвідати ці два місця. Тоді, якщо б там йому не пощастило, міг би повернутися сюди та пошукати дороги вниз до... хай що б там було. Вона зморщила чоло. Я зненацька згадав, яким воно було гладеньким, коли Кетрікін тільки стала нареченою Веріті. А тепер я рідко бачив її без зморщик, турботи і смутку на обличчі. Він давно вже пішов, мій муж. Але ж нам не зайняло багато часу, щоб дістатися сюди. Може, він ще не повернувся і досі там унизу, бо так довго шукав туди дорогу, аби продовжити свою подорож. Можливо, неспокійно погодився я. Але ж візьміть до уваги, що ми добре споряджені та подорожуємо разом, тим часом як Веріті, діставшись сюди, був сам і в нього засталося обмаль запасів. Я втримався і не розповів Кетрікін про свої підозри, що в останній битві його поранено. Не було сенсу додавати її ще тривоги. Всупереч власній волі я відчув, як часточка мене потяглася в бік Веріті. Заплющив очі та рішуче закрився знову. Чи я уявив собі, ганч на скіл потоці аж надто знайоме відчуття підступної сили. Знову звів свої стіни. «Розділити загін!» «Перепрошую, королева!» Винувата, сказав я. Я не знав, що з'явилося в її очах роздратування чи страх. Вона взяла мене за руку, і міцно й стиснула. «Будь уважний!» Звиліла. «Я сказала, що завтра ми пошукаємо дороги вниз. Коли знайдемо щось годяще, спробуємо спуститися. Але думаю, що на ці пошуки ми не повинні витратити більш як три дні. Якщо нічого не знайдемо, підемо далі. Та є ще альтернатива. Розділити загін. Послати...» «Не думаю, що нам слід ділити загін», – вопливом мовив я. «Ти, мабуть, маєш рацію», – визнала вона. «Але ж це триває так довго. Дуже довго. А я так довго зостаюся сама зі своїми питаннями, і я не надумав, що на це відповісти, тож удавав, наче зайнятий чуханням вух нічного кого. «Мій брате!» Це був шепіт, не більше. Але я глянув на нічного внизу біля себе. Поклав долоню йому на загривок, зміцнивши нас зв'язок дотиком. «Ти був таким порожнім, як звичайні люди. Я не міг навіть зробити так, щоб ти мене почув. Я знаю. Не відчуваю, що зі мною трапилося. Я відео!» Ти йде далі більше і пересуваєшся з моєї сторони на іншу. Боюся, що ти пересунешся занадто і не зможеш уже повернутися. Я боявся, що це вже сталося сьогодні». «Що ти маєш на увазі? Що це за моя сторона і інша сторона?» «Ти знову чуєш свого Вовка?» – тривожно спитала мене Кетрікін. Підвівши голову, я був вражений неспокоєм, з яким вона дивилася на мене. «Так, ми знову разом», – сказав я їй. І тут мені спало на думку. «А звідки ви знали, що ми не можемо спілкуватися?» Вона стинула плечима. Думаю, я здогадалася. Він здавався таким неспокійним, а ти таким далеким від усіх. Вона має від, так, моя королева? Не можу з цілковитою певністю сказати, чи між ними щось промайнула. Колись давно в Оленічому замку я подумав, наче відчув, що Кетрікін використовує від. Можливо, вона і зараз це робила, але моє власне відчуття було таким притьмареним, що я на силу підтримував зв'язок зі своєю твариною-побратимом. Хай там як, нічний окий підвів голову і глянув на неї, а вона спокійно відповіла йому поглядом. Трохи насупившись, Китрікін додала. «Інколи я хотіла б мати змогу розмовляти з ним, як ти. Якби могла покладатися на його швидкість і вміння пробиратися непоміченим, була б певнішою, що на дорозі все безпечно, як попереду, так і позаду нас. Він міг би знайти дорогу вниз, яку ми не можемо розгледіти. Якщо збережеш досить клепки і віту, аби переказати їй, що я бачу, то немає нічого проти виконання такого завдання. Нічну оки був би дуже щасливим, якби міг вам так допомогти, моя королева. Переклав я. Вона втомлено усміхнулася. Що ж, якщо ти здужуєш усвідомлювати нас у Бог, то, гадаю, можеш бути посередником. Її фраза такою неймовірною луною повторила думку Вовка, що це мене занепокоїло. Та я лише кивнув головою. Кожен аспект розмови вимагав тепер моєї цілковитої уваги, бо інакше втік би від мене. Це було, наче почувати страшенну втому і однаково продовжувати боротися зі сном. Цікаво, чи і веріті так складно. Є спосіб подолати це, проте легенько. Легенько, наче приборкуєш норовистого жеребця, що бунтує проти кожного дотику в уздечки чи п'яти. Та ти ще не готовий до цього. Тож змагайся з цим, хлопче, і бережи себе. Хотів би я, щоб ти міг дістатися до мене іншим способом. Але є лише ця дорога, і ти мусиш її пройти. Ні, не відповідай мені. Знаєш, що є інші, і вони слухають так само жадібно, хоч і не так уважно, як я. Будь обережний. Колись описуючи мого батька Чиверлі, Вереті казав, що потрапити під його скіл, наче опинитися під копитами у коня. Що Чиверлі вдирався в мозок свого співрозмовника, скидав свої повідомлення та зникав. Тепер я краще зрозумів, що мав на увазі мій дядько. Я почувався радше як риба, раптово викинута хвилею на сушу. Було відчуття втрати, не мов би відразу після відходу вереті чогось забракло. Минув певний час, доки я зумів згадати, що є окремою особистістю. Якби Ельфійська кора не підкріпила мене, думаю, міг би зомліти. Але зараз зілля дедалі сильніше підтримувало. Здавалося, мене закутана у м'яку теплу ковдру. Моя втома розвіялася, але я почувався приглушеним. Допив рештки, які зосталися в моєму кухлику, і чекав припливу енергії, зазвичай дарованого мені ельфійською корою. Але він не надходив. «Думаю, ви заварили надто слабкий чай», – сказав я Кетл. «Досить із тебе», – суворо відповіла стара. Такий тон бував у молі, коли вона вважала, що я випив надміру. Я приготувався, гадаючи, що видіння про молі зараз переповнять мій мозок, але зостався у власному житті. Не знаю, що я відчув, полегшення чи розчарування. Прагнув побачити їх з нету. Але ж Вереті перестерігав мене. Я запізно сповістив Кетрікін. Вереті скілив до мене просто зараз. Тоді, побачивши, як на її обличчі зарум'янилася надія, вилаяв себе мужланом і дурним. Це не було справжнє послання, квопливо поправився я. Тільки пересторога, нагадування, що має уникати скілення. Він усе ще вважає, що інші можуть розшукати мене в цей спосіб. Її обличчя згасло. Сама собі похитала головою, тоді глянула вгору і зажадала. «Він не знайшов жодного слова для мене?» «Я не знаю, чи він усвідомлює, що ви зі мною». Поспіхом ухилився я від запитання. «Жодного слова?» Глухо сказала вона, наче взагалі не почула моєї відповіді. Її очі були непроглядними, коли за мить спитала. «Він знає, що я підвела його? Знає про нашу дитину?» «Гадаю, що ні, міледі». Я не відчув у нього жодної такої скорботи. Я знаю, що це дуже б його засмутило. Кетрікін зітхнула. Я прокляв свою незугарну мову, але ще годилося мені промовляти слова розради та любові його дружині. Вона різко випросталася, тоді підвелася. «Піду принесу трохи дров на ніч», – заявила. «І зерна Джепом. тут не видно жодної гілки для них». Я дивився, як вона виходить у темряву, в мороз, який ще тримався. Ніхто не сказав ні слова. Кілька разів вдихнувши і видихнувши, я теж підвівся і пішов слідом. Ненадовго, загадково попередила мене кетл. Вовк тінню рушив за мною. Ніч на дворі була погужою та холодною. Бітер недошкульніший, ніж зазвичай. Знайомі незручності можна проігнорувати. Кетрікін не збирала дров і не годувала зерном джепів. Я був певен, що обидві ці справи вже раніше. Вона стояла на краю розлогої дороги, вдивляючись у чорноту прірви біля своїх ніг. Випростана і нерухома, наче солдат, що складає звіт своєму сержантові. Не видавала жодного звуку. Я знав, що вона мовчки плаче. Є час для придворних манер, час для формального протоколу, а є й час для людяності. Я підійшов до неї, взяв за плечі, повернув обличчям до себе. На ньому читалося таке страждання, що вовк біля мене жалібно заскавчав. «Кетрікін», – просто сказав я, – «він вас кохає. Він вас не винуватить. Він тужитиме, а вже ж, та й який чоловік не зробив би цього? А якщо йдеться про регалові вчинки, то це регалові вчинки. Не покладайте в вини за це на себе. Ви не могли його зупинити». Вона провела по обличчю долонею і не сказала нічого. Глянула понад мене при зоряному світлі, її обличчя було схоже на блюду маску. Тяжко зітхнула, але я відчував, що вона задихається від горя. Я обійняв мою королеву, пригорнув до себе, притуливши її обличчя до свого плеча. погладив її по спині, так жахливо напруженій. «Все добре», – збрехав я їй. «Все буде добре. З часом побачите. Ви знову будете разом, у вас народиться ще дитина. Ви обоє сидітимете у великій залі Оленічого замку і слухатимете пісні менестрелів. Знову настане мир». Ми ніколи не бачили оленячого замку за мирних часів. Веріті матиме час полювати та рибалити, а ви їхатимете верхи поруч із ним. Веріті знову сміятиметься, кричатиме, ревітиме в коридорах, як північний вітер. Кухарка виганяла його з кухні, бо він, коли повертався додому з полювання голодним, відрізав м'ясо від не надаючи йому спектися. Ішов просто туди і відрізав ногу птаха, що там пікся. А тоді забирав її з собою і розповідав історії в кордегарді, вимахуючи нею, наче мече. Я поплескав її по спині, мов дитину, та розповідав їй історії про грубуватого і добродушного чоловіка, про щирого та дужого веріті, з яким я запам'ятав його в дитинстві. На якийсь час вона притулила обличчя мені до плеча і так завмерла. Тоді кашлянула, ніби подавилась чимось, а за тим у неї вирвалося страшне хлипання. Зненацька вона заридала. Плакала настримно і не соромлячись, як дитина, що впала, забилася і перелякалася. Я відчував, що це сльози, які давно вже збиралися непролитими. Не намагався допомогти їй зупинити ці сльози. Я говорив далі, поплескав, ледве чуючи сам себе, аж доки її плач почав затихати, а тремтіння заспокоюватися. Нарешті вона трохи відсунулася від мене, витягла з кишені носовичка. Обтерла обличчя та очі, висякала нос, а тоді спробувала заговорити. «Зі мною все буде добре», – сказала вона. Серце мені рвонулося від сили її віри в ці слова. Це просто, просто зараз мені важко. Важко чекати зустрічі, щоб не розповісти йому ці всі страшні речі, знаючи, скільки болю йому це завдасть. Мені стільки навчили про те, як це бути жартовною, Фіце. Я з самого початку знала, що мені може доведеться пережити багато горя. Я достатньо сильна, щоб це витримати. Та ніхто не попередив, що я можу закохатися в чоловіка, якого мені вибрали. Витримати власне гори – це одна річ. Інша – заподіяти гори йому. На цих словах їй стисло горло, вона схилила голову. Я боявся, що вона знову почне плакати. Натомість, підвівши голову, всміхнулася мені. Місячне світло торкнулося срібної вологи на її щоках і віях. «Інколи думаю, що лише ми з тобою бачимо під короною людину. Я хотіла б, щоб він сміявся, ревів і залишав відкриті пляшечки з чорнилом та поразкидувані карти. Хочу, щоб він обійняв мене і пригорнув до себе». Інколи так сильно хочу цього, що забуваю про регла, червоні кораблі та все інше. А ще інколи думаю, що якби ми могли знову бути разом, то і решта змінилася б на краще. Це не надто вартісна думка. Від жартовної вимагається куди більше. Срібний блиск позаду неї притяг до себе мої очі. Над її плечем я бачив чорну колону. Вона схилилася навскіс над зруйнованим краєм дороги, половина кам'яної основи зникла. Я не чув, що ще сказала Кетрікін. Замислився, як я не побачив цієї колони раніше. Вона виблискувала яскравіше, ніж місяць незмерзлому снігу. Її вирізано з чорного каменю, покритого павутиною із іскристих кристалів. Як місячне сяйво на хвилях ріки Скілу. Я не міг розшифрувати жодного напису на її поверхні. Позаду мене пронизливо вироснув вітер, коли я простяг руку провів долоною по цьому гладенькому камені. Він радо мене привітав.